إلى من في <تصفيق> جنات النعيم د سونو دا شاهدونه کې د آیات د مبارک چې تاسو دغه په واده اضافه کړئ د رسول الله انسانات کي دا یو یو هغه حرمت چې د هغه ته انسان د بدن سرهونه ښه عبادت دي چې د هغه انسان د بدن سرهوي چې په نیوس او بل قسم عبادت هغه عبادت ماليتي چې د عبادت تعلق د مال سره انسان د آیات مبارک الله جل جلاله انو سره تعلق وی هغه هم دې په ډنګ ډنګ رائز احکام واجبات احکام او مستحبات من دوا د احکام لکه څنګه چې په بدني عبادت بعض فرض عبادت بعض واجب عبادت دي او بعض سنت عبادت دي الله جل جلاله موږ په آیات دې مبارک مطالبه کوي او دې طرف ته متوجيه کوي تاسو زمما ارضا او زمما خوشنودي حاصله کوي او ایمانکو بدنيو هم او پای ایمانکو مالیو باندې هل عبادت بدني کوي چې بدن او پاک شي مالی کوي چې مال او پاک شي او چې د اذوان پاک شي بیا انسان اراده تقوا او په لوی لار باندې روان شي متقي انسان جور شي داري الله پسندينا او خف انسان جور <تصفيق> شي يا پیغمبر عليه الصلاه والسلام په خدمت کې حاضر شو د بوخاري حدیث مبارک داسو آدمی د رسول الله مبارک سوال کوي اي سنه افضل په مسره قدرت به تر آرام هغه مالی هر مالی عبادت دا خیر هر مالی دا کار ته په داسه او هم سوال کړي د پیغمبر علیه السلام و سلام مبارک دا وای دا پیغمبر علیه السلام نو چې سوال کړي دا دا حقیقت کې سوال کول دی الله جل جلاله او او بیغمبر علیه السلاة و السلام چه دا یو حکم او دا یوم السلیف باق چالا جواب ورکی دا جواب هم حقیقت کی باقی اللہ جل جل هو جواب زکار چه بیغمبر علیه السلام سورة تعالیمان احکامان دا شریعت من تراوڑی دا تول بی اللہ جل جلاله جل دا ترفن او سچ واي هغه دي الله والا خبره وره و ما انتقال الهوا انه هو الا وحي سلام د خپل خویش د خپل ګیډې نه خبري نه کوي انه هو الا نه ده پیغمبر علي سلام خبره د نبی له سلام افعال سنتونه او تاسورت سنت وای دا نبی وګړي الله جل جلاله د تربنه و وحي کم ایتایتا کارو؟ نو پیروبنا علیه سلاة و سلاة مبارکنا لازوهابی سوال که ایو صدقه افضل کم ایو صدقه افضل؟ کم صدقه کم یو عبادت مالی؟ بطول اگا مالی عبادت کدیگ بیهتر افضل سو؟ بے شک بہتر دے اللہ جل جلالہ پانی سب ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال جواب مار کے انت, انت صحیح تو تو کی بد سے حال کی چتو روجی بیمار نے روق جوڑی بیمار نے تصدقہ بہترین ہے سن صدقہ دل تو روگی دماغ نے اخر اختیار سرا صدا صدقہ دا صدقہ او څنګه حال دي شهیر هو زړکه ادمال سره میند زړکه پیسو سره دا او دا ته لدې تکلیف دی دا چې صدقہ کوي ضروع لطنگه و تخش الفقه او تجا دینو اهم یریگی چکه چیلتا زوصا دا فوقم دا معل دی اللہ پلار کولگون نظب فقیر شم غریب بشم و تعمل الغنان او پا قل مال داریبانی هم سوچ که و لا اتمال تالا محلت نی حتى اذا بلغته الحلقوم تر اب وقت فیتو مهلتنی صدقی پول سو روح د غزایره او ته پدی باندې پوئشي دنیا نه اخرت طرف کتونکه دنیا نه د او ارزو خيجي او نا اوميشي نو بیا وقلتا توای لفلان کذا لفلان کذا پدی وخت کوي پلانی خپل میں دونہ پیشی اورکے پلانی خپل میں دونہ صدافہ اوشوا پلانی دونہ اوشت پیغمبر علیہ السلام ارتوائی بے کانا لی کانا لی دا تچھے سوائے دا آسینا پلانی کردین پلانی وارس کے گردین مقصد دارا مسالا لانا شریق چیو سلائی بیماری او دا بیماری پا حالت کی دای وشیت بوکی یو چاڑا فارق او یا صدقی سبقي والا وصيت کې د شريعه وایي چې د مال شي د تمال بدري هيڅ شي ثونه د لري هي به مال تقسیم شي یو هيڅه په دې سره بعد د دوه وصيت کور شی. او دوه هيڅه مال به هغه کول وارثان ومنځ کې څوارثان ني تقسیم کوي شي مثال په نو صلیمو سره ان 300000 روپے پات شو او دوه سیټ کړي چې 100000 روپے هجي وقالو ورته 100000 روپے عمران 100000 روپے چې زمونږه زمونږه اجازہ علاوه پدې چې مرشي نو په دا 100000 روپے کې به دوه سیټ نا پښتې جداري کې سانو په دې 100000 جمع کړي او باقي 200000 چې دا به ورسانوي البته کوا ورسانو اجازه وکړه دې وکړه او که اګه ته د 3 لګ ټول صدق کړی دي 3 لګ ټول صدق کړی په ټول باندې واسط کړل او شریعت وایي جنان ته خو یې نو بیرته سره ته فرمایي قلت لي فلان ذا وكذا کان لفلان دا د ورکه داسن د وارث لپاره ګرځې دري لاونه تا حق نشته د پیغمبر علیه السلام او سلام فرمایي چې صدقه هغه ده چې ترورې او بیمار نه او تو صدقه او په دې صدقه سره دی الله جل جلاله رضا حاصل کی ذکر قران پاکي جل جلاله ارشاد گرامه فرمایي لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون کله کله موږ د نفقې او صدقې په واسه او علم کې د دې واسه خلکو په سياره ده موليسه ها بغا عجب لك انتصاوه اي ده خير باز تخليك انتصاوه ايه وممكن تجازير ده خبر عرازي اذا اكسر من قوله طوان كده مو بجب تصاوه ده ديه دك اول شرعانه بتاسو فرز اذا مانتا جوب تصاوه اصر عصر نو اذا مانتا اي ديه جوب دك بلی دمرزه کې چې والدین درس ورکوې سبب وای یو تعلیمي سبب وای بلی مدرسې کې سبق وای کوم تاسو ټول باندې شریعه فرض ده فرض به نه فرض فرض چاوس مره زندگی باندې باندې فرضایند نو دا هغه ټګل چې مصلي هغه فرض کفایت ته د مدرسې موږ تاسو ټول یو فرض ګڼه باندې مختلفه دي علماء او د طالبان د مدرسو څاګنده تاسو فرض مواله نه بغارتك ده نو نبیالی سلام اللہ تعالیم فرمائی قرآن افاق لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبو لن تنالو البر حس کلبتاسو حسین لکه البر نیکی بلی کامل معتاس خدمت کی عرض عباداتی مالی عباداتی لن تنالو البر حس کلبتاسو که آغا نیکی کامل حسین لکه تقوا کامل به اصل نه کی حتی تنفقوا مما تحبون چتا سهوله الله کله کی اقصی چتا سور سره محبت تا میچ سره سره محبت الله کله کی واسطه یی حافظ قران جو طالب علم دینی جو د سری د اوقات سره محبت چې اوقات دی هغه دنیوی اعتبار سره بیر قیمتی خپل اوقات دن تا ور کی مان سره اغمال لي الله تو دین باندې چګوم ده اولګي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اغه 16 فصل مو خبرته جو مفصل یې کړي لن تنالوا البر لن تنالوا الجنه جنت مترسو په تاسو هر څین دې مما تحبون اونشي سره تاسو الله تاسو سره وزرا و نه علماء اولیاء ډوډیر اسانته ته کار چې هم شورسره د صدقه ورته اولو کوو او نو باندې صدفیراجش اسانه ورته لږه بیان دی هالوئی چې ستار اوسمرا سورا انتنیده دا په هغه کې څو د چتاه حساب وکړ روزانه سودا ستاندو هغه یو हिस्सा مقر اېو لېفافي کې اوره امش مثال کا 100 روپې اوبدني د 100 روپو چلو 100 روپې تر روزانه په یو لېفافي کې اوره سبا دې یاسمو په بیا د 100 کې اوره دالي فاحولم تیار او چې کلم ته دې لېفافي له تا ده په 100 کې دې او چې کوم یو بهتري موقع د مصرف د ایمان راشي بتاتي ری با رسول الله اگر کدا پاول اوس دشوار زکر کله کله تصرف یو به ترس نه ملایو خداوی نظام جوړه کړو ترتیب جوړه او دا خبر الله جل جلو په نسب باندې په اعداد او گنتی دا معتبر ندي دی د جل جلاله په نسبت دي اخلاص جذبه محبت عشق هغه مو اعتبار الله اخلاص ته ګوري دا عشق ته ګوري دا محبت ته ګوري دا رب توجهو ال الله الله ته توسل توجهه هغه ته الله ګوري یو سنې راغاري د آغی دا نصر طاقت تا دی اللہ جل جل و حروب پلار کی اولگی یو سرین اغیر تخضیق پاک مانوار کرنی دا آغیر دون طاقت تا چی ایک لاکھ روپے اولگی خلیک اندادا نصر و پولا اهم اخلاس و محبت و سرا عشق و سرا دی اللہ اغیر بنیاد مانی چی کم دا نصر و ہودا ذمہ دار سړی الله ولې طاقت او فين چا 1 لاکھ روپیه الله پلار کولګي بیا هم به صلح شته الله جل جلاله د دوار مساوات خو خبره ده اصلاح خبره ده اخلاص هغه لسر طاقت د خپل مال برابر لسر کوي اخلاص خو دا هم سره ډیر مال دی خلاص د نورو 1 لاکھ روپیه ور کوي جوړ یو شانته بالکل مساوي دي وليکن یار اپے د ایک لاکھ نہ مشکل ہارے جو سارے ایک لاکھ نہ دو لاکھ حلال باد او د حرام فرق ما فرق فصید علماء فرمائے کہ سٹاں مان کو دین لگے دل پر عبادت باندھ لگے دل دی اللہ دا غیر اخلی حلال کې لګېدل خوښ چې زمامعام حلال ځکه حلال باندې په حلال طریقه راغلی نو دا حلال باندې هغه طریقه مصرف او خرج هغه هم حلال نه ده او اقدامات په حرامو لګېدل دا ګناه په کارونو کې لګېدل خوښ چې زمام پرې مالک څه ګړبال دي دې ګړبالشنی په نو نو صلیب کلو کونو ماله به خود وکلاوه مقصد ریا مقصد ریا سخته ګنا نه فهیمه نه تاسو اوسه ته روایت کوي راځي علما لیکي کتابونه کې ریا شرک خفی را پټ شي د جل جلاله په لېشمانه اخلاص محبت عشق دا قابل اټماع حدیث مبارک راځي فاسو د جهنم د اور نه ځان بچکه د بشق تطور اگر کړه کجوري او سنډم ته جوړ په خپل سر او کولای شي او بیا د کجوري او سنډه په چې اخلاص سره پیغمبر اسلام وعلیکم السلام دا جهنم د اور نه بچکه اگر کړه کجوري اسنده باندې باندې د دې طرف او هیڅ اشتراوی ماسا را بیسی نشتی از اخوال غریب این خبر دالا دیل زیاد نزیاد اگردی بی هم نس رو بیخی ورسا نس رو بیخی ورسا نس روی کنگر اوچی نسوار که نسواری صلیخ ونس خاما خریم دردی بردی بردی بردی بردی فصو د فصو د اشل خبر اعلان جلاس رو پیخو خامها خا د یو غریب سره وی لچلاس رو فوکی تاع اراده او فلاتيه اروپينه ااج انيز د فله یو غریب ته به یو مشکل ته به روزانه یځما کا اني بلو نه دا به یو کی تاثیر جمع سي ډیر مه تکلفه بغیر د دشواری یو بهترین مصرف کی مثال جماعت جوړولو یو په ټول جوړولو په لبه او دا چې ته مړ کېږي په دې وخت کې ورڅ ټوله کې دا هله مجبوری صدقې دي خلې کوي زه انکه کوم چې یو مولانا مفتشفیص او رحمہ الله هغه تاریخ کې لیکلي دي چې هغه و تیلي ساتل دي د هغه د روزانه چسونه پولیس ورته راتله طرف له د هغه یو حساب ور قالوا بدي تيجي اجا امره او بغيت تشيرتها داسيها مصرف تريسلفيه راغي بها قالته يقول هنا قالته جدا حضرت اخلاص تشيرتها هند الجديده دمرت وقتها هم خالصه بينا هم شغل كويس خل اوو پټګونو کې تللي د زموږه شیخ صالح شیخ عبد الله صدق الله د بل د الله الیوسرایو خلاص د تللیستا چې څو بلاراش بیا هغه تلاس کیږي پیسې تیارې کوي ترتیب یې اوره ځکه دا دعاو شط عبادت د الله <سؤال> جل جلاله طرف له یو او د دې میهمان قدردانی دا او دې میهمان قدردانی دار چدا رفي چې تاسو لکه را ل چې ځین سره تاسو الله کولار کړي الله مخرب دی او الله بندگان دا چې په دې نه چې الله مخرب الله دري خالق زموږ سره السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته او صدقہ ادی لوئی چیز بدو نیا کی سخت چیز قابل خوف او قابل ویراسیز اگدی اللہ عذاب او غضب وا یا اللہ قہر او جہ جل جل غضب نہ سو کم سونا طاقت ور زال لوی اگدی اللہ طاقت او جہ اللہ زور سراب مقابله کولین او په دنیا کې لوی نه لوی طاقت ورسيږي لوی دي عمل هغه دی الله رحمت دی او دی الله دې رباني ده. انسان خامخا د دنیا کې ژوند کوي نو انسان له ګناہوں او ګنا د سبب دی الله نه ناراضه او الله چې ناراض شي بلې الله عذاب سويته متوجي کیږي دا دنیا کې خصوص مره مصايب او تکالیف ته ابتلاګان دي ندی پرشاکی زمون گناہون اگا عنش قرده خاما که ضرور نو خاما که زمون گناہون دی زندگی تیر رو چند پا گناہ او چې گناہون شی اللہ حجر جو فقار او پا غزب شی نو حدیث مبارک کلازی چی صدقہ داری اللہ غزب سول کی سولانا من یہ کبیل کل تطفی و غضا دی اللہ غزب من کبیل کل لکا اور بلے دی او بور مانی وائر ایدی تا سکور ہے چی یو دکان که یو بازان که د حکومت وال فائر بریگی بکتا ایدی که سور دوائیگی اشعران اونی خلط تیجی بو بور او رت لگی او او او اور مڑکی او نی مڑکی تک خلیل حلا کهی محسوس من پستر کو گروز حلا کهی خلق مال حلا جان حلا نو گناه او دی امنا مخالفت دفع غن دا دا خلق جان هم حلا کئی دا خلق مان هم حلا کئی بلکی خلق ایمان هم حلا کئی فلہذا بیغم علیہ السلام <سؤال> بارک فرماي چې تاسو دیعا لعبا خب او دیعا اللہ حجر قحا اگا پا دی چند صدقی بانی ورپی طاقتی و آٹھ آنے تاک سونے طاقتی تا یو غریب پا مسکین دا وقت آدار بکارو باندی جوشی دا اگر کوئی چلاب ورمانے پی لگیلی او تعالیه تعالی و الله راضی شی دی الله غضب او ی الله غفر و ذی و تعالی الله رحمت او ی الله حفظ المهربان متوجیش دی الله مربیانی و دی الله رحمت دا دنیا دا هر شیج نه لیر اعلا او دی رحمت تو دی فصدید الله الله یعمل توفیق له ای فد متشتوت دی هدین بلار ما و رسول الله تعالی